Розділ 8. Вода під мостом. Зачарування золотом. Старий пес. Новина в газеті. Арешт. 1. Спочатку я тричі на тиждень обтирав містера Бовдіча губкою, бо в тісному туалеті на першому поверсі не було душової кабіни. Він дозволяв, тільки наполіг на тому, що приватні частини тіла обтиратиме сам. А мені й добре. Я мив йому ході груди і ще ходішу спину. А одного разу, після прикрого випадку, коли він занадто поволі добирався до маленького туалету, обмив худий зад. Лайка й непристойності того разу були пов'язані не тільки з соромом, гірким соромом, а й з гнівом. «Не переймайтеся», – сказав я, коли на ньому знову були піжамні штани. «Я весь час прибираю лайно радар на задньому дворі». Він зиркнув на мене своїм фірмовим поглядом. «Ти від народження дурний!» Це інше. Радар-собака. Вона б висралася на газоні під дейфелевою вежею, якби їй дозволили. Мене це трохи зацікавило. А перед дейфелевою вежею є газон? Тепер настала черга для фірмового підкочування очей. Ай, не знаю. Це було просто для ілюстрації. Можна мені коло? А вже ж. Відколи тато приніс упаковку, я завжди тримав у будинку для містера Бовдіча колу. Коли я приніс напій, він уже був не в ліжку, а сидів у своєму старому кріслі. Радар поряд. Чарлі, дозволь тебе дещо спитати. Усе, що ти для мене робиш, що тижня я отримую за це дуже гарний чек і вдячний за нього, хоч іноді відчуваю, що замало роблю, щоб його заслужити. Ти й безплатно б це робив, так ти мені казав у лікарні, і я не маю причин тобі не вірити. То ти мітиш у святі чи за щось спокутуєш? Кмітливе спостереження. Я згадав свою молитву, угоду з Богом, але також подумав про той дзвінок з фальшивим замінуванням початкової школи Стівенса. Берті думав, що це дуже смішно, але тієї ночі, поки п'яний тато хропів у сусідній кімнаті, я міг думати лише про те, що ми перелякали дуже багато людей, більшість із яких були маленькі діти. А тим часом містер Бовдіч уважно мене роздивлявся. «Спокотуєш». – виснував він. – Цікаво, за що? – Ви взяли мене на хорошу роботу, – сказав я. – І я вдячний. Ви мені подобаєтеся, навіть коли бурчите, хоча ви знаю, тоді трохи важче. Усерешта вода під мостом. Він замислився над цим, а потім сказав те, що я запам'ятав назавжди. Може, тому, що моя мати загинула на мості, коли я ходив до початкової школи Стівенса, а може, просто тому, що це здалося мені важливим. «І досі, здається. Час – це вода, Чарлі, а життя – просто міст, під яким вона тече». Два. Минав час. Містер Боуді чи далі матюкався, а часом пронизливо вирещав під час сеансів терапії, чим так засмучував рада, що Меліса мусила виводити її на двір перед початком денної ФТ». Згинання завдавало болю, великого болю, але до травня коліно в містера Бовдіча згиналося вже на 18 градусів, а до червня майже на 50. Меліса почала вчити його, як з милицями підніматися сходами, а ще важливіше, як спускатися без катастрофічного падіння. Тому я перемістив пігулки Оксі на третій поверх. Я тримав їх у старій запорошеній шпаківні з вирізьбленою вороною на горі, від якої мене обсипало морозом. Містерові Бовдічу стало легше пересуватися на милицях, і він почав підмиватися губкою сам, називаючи це ванною шльондри. Мені більше не доводилося підтирати йому зад, бо інцидентів дорогою до Нужника більше не траплялося. Ми дивилися на моєму ноуті старі фільми. Все від весцайської історії до манджурського кандидата, який ми обидва любили. Містер Бовдір заговорив про те, щоб купити новий телевізор, що мені здалося певною ознакою повернення до життя, але передумав, коли я сказав йому, що для цього потрібно поставити або кабельну приставку, або супутникову тарілку. Тож повернення до життя було не таке вже й активне. Я приходив щоранку о шостій і не маючи бейсбольних тренувань та матчів, тренер не дивився на мене вовком щоразу, коли ми проминали одне одного в коридорі. Повертався до будинку номер один по вулиці Платановій близько третьої кожного дня. Виконував роботу по господарству, здебільшого прибирав, що не викликало в мене заперечень. На горішніх поверхах було страшенно бляхабрудно, особливо на третьому. Коли я запропонував почистити ринви, містер Бовдіч подивився на мене як на ненормального і сказав когось найняти. Тому прийшли люди з ремонтної компанії «Сентрі», і коли ринви було почищено так, що це задовольнило містера Бовдіча, він спостерігав з заднього ганку, згорбившись над милицями в піжамних штанях, що лопотіли над фіксатором. Він сказав мені, що треба їх найняти ще й для ремонту покрівлі. Коли містер Бовдіч побачив кошторис, то наказав мені торгуватися. «Розіграй карту бідного пенсіонера», – сказав він. Я поторгувався і отримав 20% знижки. А ще ремонтники встановили пандус на передньому ганку яким ніколи не користувалися ні сам містер Боудір, ані радар, вона його боялась. І запропонували поправити перехняблені камені доріжки, яка вела від хвіртки до ганку. Від цього я відмовився, сам зробив. А ще замінив покривлені і покоцані дошки на передньому та задньому ганках, за допомогою кількох відосів, типу «Зроби сам». То була весна прибирання й ремонтів, і літо на вершечку пагорба Платанової. Місіс Річленд було за чим спостерігати, і вона спостерігала. На початку липня містер Бовдіч повернувся в лікарню, і йому зняли зовнішній фіксатор за багато тижнів до найоптимістичнішої дати, яку прогнозувала Меліса. Коли вона йому сказала, як сильно ним пишається, і обійняла, старий вперше втратив дар мови. Тато приходив по обіді в неділю на запрошення містера Бовдіча, без моїх підказок. Ми грали в Джин Раммі на трьох. Джин Раммі. І містер Бовдіч зазвичай перемагав. У будні я готував йому щось поїсти, спускався додому на вечерю з татом, потім повертався до містера Бовдіча, мив його нечисленні тарілки, вигулював радар і дивився з ним фільми. Іноді ми їли попкорн. Коли фіксатор зняли, мені більше надоводилося обробляти штирі, але я повинен був дбати про чистоту отворів, у яку раніше заходили стрижні. Я навантажував йому гомілки великими червоними гумовими стрічками і змушував згинати ноги. То були хороші тижні, принаймні здебільшого. Не все було гладко. Прогулянки з радар скоротилися, бо вона швидше починала накульгувати і повертала в бік дому. Їй дедалі важче ставало вибиратися на ганок. Одного разу містер Бовдіч помітив, що я заношу її на руках, і сказав цього не робити. «Тільки тоді, коли вона вже не зможе!» А тим часом краплини крові виднілися на обідку таза після того, як містер Боуді мочився, що забирало в нього дедалі більше часу. «На ну, давай, нічим на штуку. Вивілий хоч трохи води». Якось я почув його слова крізь зачинені двері. Лінпарза не дуже добре діяла. Я намагався з ним про це поговорити, спитав, чому він так намагається стати на ноги, якщо пускає на самоплив більшу загрозу здоров'я. Мій ефемізм. А він відрізав, щоб я не пхав носа до чужого проса. Зрештою, його вбив не рак, а серцевий напад. Хоча ні, не так. То був клятий сарай. Три. «Одного разу, здається, в червні, я знову порушив тему золота, хоча й завуальовано». Спитав містера Бовдіча, чи не турбує його малий кульгавий німець, особливо після тієї великої доставки, яку я здійснив, щоб містер Бовдіч міг сплатити лікарняний рахунок. «А, він нешкідливий. У своїй підсобці він провертає багато оборудок, але, як мені відомо, уваги правоохоронних органів ще не привертав. Чи податкової, що мені здається ймовірнішим». «А ви не боїтеся, що він комусь розкаже? Ну, тобто, може, він і веде бізнес з людьми, які продають гарячі діаманти, грабіжниками і так далі, і тримає рота на замку? Але, по-моєму, 6 фунтів щирого золота в гранулах – це абсолютно з іншої опери». Він зневажливо пирхнув. «Хе! І ризикнути великим відсотком, який він має на інших операціях?» Це було б по-дурному, а Віллі Гайнріх може бути яким завгодно, але він аж ніяк не дурний. Ми сиділи на кухні, пили коло з високих келихів, з гілочками м'ято, яка росла під будинком з боку Соснової вулиці. Містер Бовдіч проникливо на мене глянув зі свого місця за столом. «Здається мені, ти зовсім не про Гайнріха хочеш поговорити. Я думаю, в тебе на думці золото і його походження». Я не відповів, але він не помилявся. «Скажи мені, Чарлі, ти часом туди заходиш?» Він тицьнув пальцем у стелю. «Дивишся на нього, роздивляєшся оцінювальним поглядом, так би мовити. Заходиш, правда?» Я зашарівся. «Ну...» «Та не бійся, я тобі не вичитую. Для мене там на горі стоїть просто відро з металом, який з таким самим успіхом міг би бути з гвинтами і гайками». «Але я старий, то це не означає, що я не розумію зачарування. Скажи, ти занурюєш у нього руки?» Я хотів збрехати, але сенсу не було. Він би зрозумів. «Так». Він усе ще дивився на мене тим проникливим поглядом. Ліве око примружене, кощувата права брова піднята. Але з усмішкою. «Занурюєш руки у відро і пропускаєш гранули між пальців». Так. Тепер мої щоки аж пощили рум'янцем. Я зробив це не лише того першого разу. Відтоді ще кілька разів. Зачарування золотом – це щось відмінне від його грошової вартості. Ти ж розумієш, так? Ну так. Скажімо, просто заради підтримання розмови, що Генріх вибавкав зайвого комусь не тому, перебравши напої в гідному Генделеко на тій самій вулиці, де його кремниця. Я ладен поставити цей будинок і землю, на якій він стоїть, що старий колегавий Віллі не п'є забагато, а може і взагалі не п'є, але припустимо так. «І припустімо, що людина, з якою він поговорив, можливо, наодинці, а можливо, зі спільниками, одного вечора дочекається, поки ти підеш, а потім вдариться в мій будинок і вимагатиме золота». «Револьвер на горі. Моя собака, що колись вселяла жах». Він погладив радар, яка дрімала поруч. «Тепер старіша за мене. Що я робитиму в такій ситуації?» «Мабуть, віддасте їм золото». Саме так. Щастя і здоров'я не побажаю, але віддам. І тоді я спитав. А звідки воно у вас, Говарде? Може, з часом я тобі розкажу. Ще не вирішив. Бо золото не просто зачаровує. Воно небезпечне. І те місце, звідки воно походить, небезпечне. Здається, я бачив у холодильнику ягняче каре. «А капустяний салат є? В тілері готують найкращий капустяний салат. Ти повинен скуштувати!» Інакше кажучи, розмову закінчено. Чотири Якось увечері наприкінці липня радар не змогла вибратися на гору задніми сходами, коли ми повернулися з прогулянки Сосновою вулицею. Спробувала двічі, а потім просто всілася біля нижньої сходинки, хекаючи і дивлячись на мене. «Візьми її на руки, занеси», – сказав містер Боудіч. Він саме вийшов і спирався на одну милицю. Другу практично вже відправили на пенсію. Я подивився на нього, щоб упевнитись, і він кивнув. «Пора!» Коли я підняв її, вона дзявкнула і вишкірила зуби. Я ковзнув донизу рукою, що притримувала її задні лапи, намагаючись не зачепити болюче місце, і заніс її нагору. Це було легко. радар схудла, її морда тепер була майже повністю сива, а очі часто сльозилися. Я обережно опустив її на кухні, і спочатку задні ноги її не тримали. Але вона зібралася з силами, я бачив, як важко їй це дається. І покульгала до свого килимка біля дверей комори. Дуже повільно, і радше впала на нього, ніж лягла з утомленим звуком вуф. Їй треба до ветеринара. Містер Боудіч похитав головою. Вона злякається. Не хочу безцільно її піддавати такому. Але він заговорив лагідно, що злякало мене, бо на нього це було зовсім не схоже. Жоден ветеринар їй не допоможе. Радар наближається до кінця. Зараз їй необхідно відпочивати, а мені подумати. Про що, господи Боже? Про те, як краще вчинити. Тобі зараз треба додому. Повечеряй. Сьогодні не повертайся. Побачимося вранці. Озвошую в що? Ах, я поїм сардини крекерів. «Іди!» – і він повторив. «Мені необхідно подумати...» Я пішов додому, але майже не їв. Апетиту не було. П'ять. Після того, як радар перестала доїдати сніданок і вечерю, і хоча я піднімав її на руках нагору сходами, вниз вона могла ще зійти сама, іноді могла нарубити в будинку. Я розумів, що містер Бовдіч правий, жоден ветеринар їй не допоможе, крім хіба що наприкінці, бо було очевидно, що їй болить. Вона багато спала, а часом дзявкала і клацала зубами в бік задніх лап, наче хотіла позбутися того, що там її кусало і завдавало болю. Тепер у мене було двоє пацієнтів, один одужував, а другий ставало гірше». 5 серпня в понеділок я отримав мейл від тренера Монтгомері з графіком футбольних тренувань. Перш ніж відповісти, я з поваги до батька розповів йому, що вирішив не грати у фінальний рік. Тато, хоч і був помітно розчарований, я й сам був розчарований, відповів, що розуміє. За день до того він приходив до містера Боудіча грати в джин і бачив, у якому стані радар. «Там і досі багато роботи», – сказав я. Хочу якось упорядкувати безлад на третьому поверсі, а коли зрозумію, що Говарду вже можна спускатися в підвал, там є пазл, який треба закінчити. Я думаю, він геть про нього забув. О, і ще треба навчити його користуватися ноутбуком, щоб він міг шаритися в інтернеті, і не тільки дивитись фільми, а що ще... Годі, чіпе, це через собаку, так? Я подумав про те, як заношу її нагору з ходинками. який присоромлений у неї вигляд, коли наробить у будинку і просто не зміг відповісти. У мене в дитинстві був кокер-спанієль, сказав тато. Пенні, так її звали. Дуже важко дивитися, як старіє хороший пес. А коли вони наближаються до кінця, він похитав головою. Від цього серце розривається. Саме так. Так воно й було. Не тато збисився, почувши, що я покину футбол у випускний рік. «Містер Бовдіч». І збісився він, як ведмідь. «Ти здурів!» Ледь не закричав він. Зморшкуваті щоки спалахнули рум'янцем. «Тобто остаточно безповоротно звихнувся? Ти будеш зіркою в тій команді! Ти зможеш грати на рівні коледжу, може навіть зі стипендією!» «То ви ніколи в житті не бачили, як я граю?» «Я читав спортивний розділ в Сан, хоч там він і гівняний. Торік ти виграв кубок індички, його пересете!» «Ми в тій грі забили чотири тачдауни. Мій був лише останній». Він стишив голос. «Я б ходив на твої матчі». Це приголомшило мене до втрати дар умови. Почувши таке від добровільного затвірника, яким він був ще до нещасного випадку... Неймовірна пропозиція. «Ну, ви зможете піти», – зрештою сказав я. «А я піду з вами купити хот-доги, а я візьму колу». «Ні, ні!» Я твій шеф, чорт забирай, Я плачу тобі зарплатню і я забороняю. Через мене ти не змарнуєш свій останній футбольний сезон у старшій школі. Темперамент у мене є, хоч я з ним його ніколи не проявляв. Але того дня проявив. Думаю, можна сказати, що я гаркнув. Ви тут ні при чому, взагалі ні при чому. А вона? Я показав на радар, яка підняла голову і озвалася стривоженим скавчанням. «Будете носити її нагору-вниз з ходинками, щоб вона могла попісяти і покакати? Та ви самі ледве ходите!» Він вражено подивився на мене. «Я... Нехай це у будинку робить! Я підстелю газети!» «Їй буде неприємно, ви ж знаєте. Вона може і собака, але своя гідність у неї є. І якщо це її останнє літо, останнє осінь...» Я відчув, як підступають сльози, і подумати, що це безглуздя може тільки той, у кого ніколи не було собаки, яку любив. Я не хочу бути на полі і битися об сране тренувального пудолок, коли вона відійде. До школи я ходитиму, це обов'язково, але решту часу проводитиму з нею. І якщо вас таке не влаштовує, то звільніть мене. Він мовчав, згорнувши руки. А коли знову подивився на мене, його губи були так міцно стулені, що перетворилися на невидиму лінію. І на мить я подумав, що він справді мене звільнить. Та він сказав. Думаєш, ветеринар зможе прийти додому і не звертати увагу на те, що моя собака не зареєстрована? Якщо я добре заплачу? Я видихнув. Може, я спробую дізнатися? Шість. «Я знайшов не ветеринара, а помічницю ветеринара, одиноку маму з трьома дітьми. Її знав Ендічен, Чен, він нас і познайомив. Вона прийшла, оглянула радар і дала містрові Боудічу пігулки. За її словами, експериментальні, але кращі, ніж Капрофен. Сильніші». «Я хочу, щоб ви чітко розуміли», – сказала вона. «Вони покращать якісь життя, але, ймовірно, скоротять його тривалість». Вона трохи помовчала. «Напевно, скоротять». «Коли вона помре, не звертайтеся до мене і не кажіть, що я вас не попереджала». «І довго вони допомагатимуть?» – спитав я. «Можуть не допомагати взагалі. Я ж кажу, це експериментальні ліки. Вони в мене є тільки тому, що залишилися після того, як доктор Петрі завершив клінічне випробовування, за яке йому добре заплатили, можу додати, хоч я й не бачила. Якщо ліки допоможуть, ваша радар може прожити хороший місяць, а може й два, але мабуть не три». Вона не почуватиметься знову цуценям, але їй полегшає. А тоді одного дня... Вона знизала плечима, присіла і погладила худий бік радар. Та привітно постукала хвостом. А тоді одного дня її не стане. Якщо на Геловін вона буде ще жива, я дуже здивуюся. Я не знав, що сказати, але містер Боудіч знав. Радар була його собака. Досить добре. А потім додав те, чого я тоді не зрозумів, але тепер розумію. Досить довго, можливо. Коли жінка пішла з двома сотнями доларів, містер Болдіж пришкандував до своєї собаки і погладив її. А коли подивився на мене, то всміхався ледь помітно, криво. Нас представники влади не заарештують за купівлю незаконних ліків для собак. «Сумніваюся», – сказав я. «Із золотом проблем могло бути значно більше, якби хтось довідався». «Радий, що ви це вирішили. Я б не зміг». «Вибір Гобсона!» «Вільний вибір, коли можна взяти запропоноване або відмовитися». Він усе ще гладив радар довгими рухами від потилиці до хвоста. «Зрештою, мені здається, що один-два хороші місяці – це краще, ніж шість поганих. Якщо, звісно, ліки допоможуть». Допомогли. Радар знову стала виїдати весь корм і могла вибратися на гору на ганок. Іноді з невеличкою моєю допомогою. А ще найкраще, знову готова була гратися ввечері в гру «Біжи за мавпочкою і попищи нею». Та все ж я не думав, що вона переживе містера Бовдіча. Хоча сталося саме так. Сім Потім настало те, що поети і музиканти називають «цезурою». Радари далі… Ну, не одужувала, не можу так це назвати, але здавалася тією собакою, з якою я познайомився того дня, коли містер Бовдіч упав з драбини, хоча вранці їй усе ще важко було вставати з килимка і підходити до миски з кормом. А містер Бовдіч справді одужував. Він зменшив споживання Оксі і поміняв єдину милицю, якою користувався з серпня на ціпок, який знайшов у кутку в підвалі. Там унизу він знову трудився над складанням пазла. Я ходив до школи, проводив час із татом, а ще більше часу в будинку номер один по вулиці Платановій. Футбольна команда їжаки розпочала сезон з трьома поразками, і колишні побратими з команди перестали зі мною розмовляти. То був облом, але я мав забагато на думці, щоб цим перейматися. О, і кілька разів, зазвичай, поки містер Бовдіч куняв на розкладному дивані, на якому він досі спав, щоб бути ближче до радар, я відчиняв сейф і занурював руки у відро золота, відчуваючи його вагу, яка завжди була несподіванкою, і пропускаючи крізь пальці цівочки. У такій миті я згадував, як містер Бовдіч говорив про зачарування золотом. Я медитував на нього, можна сказати». Меліса Вілкок сприїжджала тепер лише двічі на тиждень і безупину дивувалася з прогресу містера Боудіча. Вона сказала, що доктор Патерсон онколо хоче його побачити, та містер Боудіч відмовився, мотивуючи це добрим самопочуттям. Я повірив йому на слово не тому, що повірив, а тому, що хотів вірити. Тепер я знаю, що заперечення може охопити не лише пацієнтів. Тихий період, цезура. А потім сталося все й одразу. І нічого доброго в цьому не було. Вісім. Перед обідом у мене був вільний час, і зазвичай я проводив його в бібліотеці, де можна було поробити домашку чи почитати якийсь книжковий несмак містера Бовдіча в паперовій обкладинці. Того дня наприкінці вересня я з головою поринув у детектив назва гри «Смерть» Дена Марлоу. Прекрасний, кривавий. За чверть дванадцята я вирішив приберегти розв'язку для запійного читання ввечері і узяв на якусь газету. В бібліотеці є комп'ютери, але газети там можна читати, якщо сплатиш повну вартість передплати. Крім того, мені подобалася думка про те, щоб читати новини в справжній газеті. За відчуттями, то було чарівне ретро. Я міг узяти Нью-Йорк Таймс або Чикаго Триб'юн і прогавити цю статтю. Але на горі стоса лежала Елгінська Дейлі Геральд, і я її взяв. На перших шпальтах були гучні статті про Обаму, який хоче розпочати військову операцію в Сирії, та про масову стрілянину в Вашингтоні з 13 загиблими. Я пробіг їх очима, глянув на годинник за 10 хвилин обід і прогортав сторінки дорогою до коміксів. Але до них не дійшов. Мене зупинила стаття на другій сторінці місцевих новин. «Я похолов». Ювелір зі Стентонвіла став жертвою вбивства. Вчора пізно ввечері в крамниці прекрасних коштовності було знайдено мертвим її власника, бізнесмена, який давно жив у Стентонвілі. Поліція приїхала на виклик. Телефоном повідомили, що двері крамниці відчинені попри те, що на них висить табличка «Зачинено». Полісмен Джеймс Коттін Вінкл знайшов Вільгельма Генріха в підсобному приміщенні, двері до якого також були відчинені. На запитання про те, чи було мотивом пограбування, начальник поліції Стентонвілла Вільям Ярдлі відповів так. Розслідування цього злочину ще триває, однак уже зараз зрозуміло, що там усе елементарно. Коли запитали про те, чи чув хто-небудь звуки боротьби або пострілів, ані шериф Ярдлі, ані детектив Ізраїль Бучер з поліції штату Ілліної коментувати не стали. Але зазначили, що більшість крамниць на західному боці головної вулиці Стентонвілла стояли порожні з часу появи ТРЦ за межею міста. Йовлірна крамниця прекрасній коштовності була прикметним винятком. Ярдлі та Бучер обіцяють швидке розслідування і закриття справи. Пролунав дзвінок на обід, але я сидів на місці непорушно. Я набрав містера Бовдіча. Він відповів, як завжди. Якщо це реклама, викресліть мене зі свого списку. Це я, Говарда. Містера Гайнріха вбили. Довга пауза. Потім... Звідки знаєш? Я роззирнувся. В бібліотеці обідати не можна було, тому всі, крім мене, пішли. Тож я прочитав йому газетну замітку. Багато часу це не забрало. Чорт! Виявився містер Бовдіч, коли я замовк. І де я тепер обмінюватиму золото? Я майже 25 років з ним співпрацював. А ні краплі співчуття. Навіть подиву. Принаймні я не відчув. Пошукаю в інтернеті. Обережно. Обачно. А вже ж я буду нереально обачний, але мені здається, ви не до кінця розумієте. Ви провернули з ним велику оборудку, величезно, а тепер він мертвий. Якщо хтось вибив з нього ваше ім'я та прізвище, якщо його катували або навіть просто пообіцяли, що не вб'ють... Чарлі, ти забагато читаєш макулатури в паперових обкладинках. І шість фунтів золота ти за мене обміняв у квітні. Це не зовсім темні віки, сказав я. Він не звернув уваги. Не люблю звинувачувати жертву, але він просто не хотів покидати свою крамничку в тому всратому містечку. Коли я востаннє мав з ним справу особисто, а це було приблизно за чотири місяці до того, як я навернувся з драбини, я сказав йому. Віллі, якщо ти не закриєш цю крамничку і не переїдеш у ТРЦ, тебе пограбують. І зрештою таки пограбували, а ще й вбили. Ось тобі просте пояснення. Все одно мені полегшає, якщо ви перенесете свій револьвер на перший поверх. Якщо тобі від цього полегшає, то гаразд. Прийдеш після школи? Ні, я думав зайняти в Стентонвілл, прикупити креку. Ей, гумор у молоді примітивний і рідко буває смішний, прокоментував містер Бовді, чи поклав трубку. Коли я став в обідню чергу, вона вже тяглася приблизно на милю, і ті типу, помий, які подавали в кафетерії, були, мабуть, холодні. Але я не заперечував. Я думав про золото. Містер Боудіж сказав, що в його віці це просто відро металу. Може і так, але я подумав, що він або бреше, або кривить душею. Інакше навіщо б йому було так багато? 9. Це було в середу. Я передплатив Елгінську газету, щоб читати її на телефоні. І в п'ятницю вийшла нова замітка. Цього разу на першій сторінці місцеві новини. Мешканця Стентонвіла заарештовано за обвинуваченням у пограбуванні та вбивстві ювеліра. Затриманого звали Бенджамін Двайер. 44 роки, особа без місця проживання. Тобто, як я зрозумів, безхатько. Власник Стентонвільського ломбарду викликав поліцію, коли Двайер спробував закласти діамантовий перстень суттєвої вартості. Вже у відділку при ньому виявили браслет зі смарагдами. У поліції слушно назвали підозрілим володіння такими речами для особи без зареєстрованого місця проживання. «Ну от, бачиш?» – прокоментував містер Бовдіч, коли я показав йому статтю. «Дурний чоловік скоїв дурний злочин і попався, коли по дурному спробував конвертувати здобич у гроші. Детективна історія з цього вийшла б така собі, правда? Навіть як на одноразову книжку в паперовій обкладинці». Хм, «Мабуть». «І все ж у тебе стурбований вигляд». Ми були на кухні, дивилися, як вечеряє радар. «Це можна вилікувати колою!» Він підвівся і пішов до холодильника, практично не накульгуючи. Коло я взяв, але моєї стурбованості вона не вилікувала. У його підсобці було повно коштовностей. Навіть тіара з діамантами, така, яку принцеса могла б надіти на бал. Містер Бодір знизав плечима. Для нього то була закрита справа, вирішене питання. Чарлі, в тебе параноя. Справжня проблема, що робити з тим золотом, яке я досі маю на руках. На цьому зосереться. Але обачно. Обачно, я розумію. Обачливість – краща частина доблесті. Він глибокодумно кивнув. А це тут до чого? Гідні до чого, чорт забирай. Вишкірився містер Боудіч. Мені просто захотілося це сказати. Десять. Того вечора я зайшов на твіттер і пошукав інфу про Бенджаміна Двайера. Знайшов низку твітів про ірландського композитора, тому змінив пошуковий запит на «Двайер, підозрюваний у вбивстві». Це принесло шість відповідників. Один – від шефа поліції Стентонвіла, Вільяма Ярдлі, який, по суті, привітав себе зі швидким затриманням. Другий – від якоїсь панки 44 і, подібно до багатьох у твіттері, вона писала вдумливо і співчутливо. «Я виросла в Стентонвіллі». «Це вигрібна яма. Якби той Двайер закатрупив усіх там, то зробив би світові послугу». Але мене зацікавив твіт користувача під ніком «Булгай-19». Він писав. «Бенджі Двайер підозрюваний у вбивстві? Не змішіть. Він у тому сракостянсько тиняється вже тисячу років. Йому на лобі треба витатуювати напис «Сільський дурник». Я вирішив, що наступного дня покажу містеру Бодічу цей твіт і закину думку». Якщо цей Булгай-19 має рацію, то Бенджі-Двайер Двайр ідеальний цап відбувайло. Але сталося так, що ця нагода мені не випала. Розділ 9. Тварюка в сараї, небезпечне місце, 9-1-1, гаманець, хороша розмова. 1. Мені більше не потрібно було приходити у шостій ранку, щоб погодувати радар. Містер Боудіж сам давав цьому раду. Але я звик рано вставати і зазвичай крутив педалі велосипеда нагору пагорбом десь за чверть сьома, щоб вивести її на двір до вітру та інших справ. Після цього, оскільки була субота, я подумав, що ми можемо піти на невеличку прогулянку з Сосновою вулицею, де вона завжди любила читати повідомлення, залишені на телефонних стовпах. І свої теж залишала. Але того дня прогулянки не було. Коли я зайшов, містер Боудіж сидів за кухонним столом, їв вівсянку і читав чималу циглину – книжку авторства Джеймса Міченера. Я налив собі склянку апельсинового соку і поцікавився в господаря, як він спав. «Сяк-так ніч перебув», – сказав він, не відриваючи погляду від книжки. Вранці Говард Бовдіч був не дуже люб'язний. Звісно, ввечері теж. І о півдні, як на те пішло. «Коли доп'єш, помий склянку». Хм, «Я завжди мию». Він щось буркнув і перегорнув сторінку цеглини під назвою «Техас». Я одним духом допив решту соку і покликав радар, яка зайшла на кухню майже накульгаючи. «Гулятки?» – спитав я. «Радарчик хоче гулятоньки?» «Господи!» – сказав містер Бовдіч. «Не треба з нею так сюсюкати, якщо перевести на людські роки їй 98. Радар уже була біля дверей, я відчинив їх, і вона подибала донизу східцями. Я рушив був за нею, але згадав, що треба взяти повідець, якщо ми збираємося гуляти з сосновою вулицею. Хех, і склянку з підсоку я не помив. Упоравшись зі склянкою, я попрямував до гачка в передпокої, де висів повідець, аж раптом радар загавкала різко, швидко й дуже дуже голосно. Між цим і її гавкотом, я бачу білку, лежала прірва. Містер Бовдіч Рвучко згорнув книжку. Що там за херня з нею? Піди подивися. Я здогадувався, що з нею, бо вже чув такий гавкіт. Увага, чужий. Вона знову присіла на задньому подвір'ї в траві, тепер значно коротший і майже без гівняшок. Радар дивилася на сарай. Її вуха були прищулені, а морда зібгалася в зморшки, і було видно вищерені ікла. Вона люто гавкала. З рота летіла піна. Підбігши, я вхопив її за нашийник і спробував відтягти. Іти вона не хотіла, але було помітно, що наближатися до замкненого сараю теж. Навіть крізь канона до гавко, то до моїх вух пробирався той дивний звук. Дряпання, шкреботіння. Цього разу він був гучніший, і я бачив, як двері трохи рухаються. Це було, як видиме серцебиття. Щось намагалося вибратися. «Радар!» – гукнув містер Бовдіч з ганку. «А ну, йди звідти, негайно!» Радар не звернула на нього уваги, вона й далі заходилася гавкотом. Щось у сараї вдарилося об двері так сильно, що я почув гупання. А слідом за цим пролунав дивний, схожий на квиління звук. Ніби хтось скреготів крейдою об дошку, і від цього звуку по моїх руках знизу вгору побігли мурашки. Я став перед радар, щоб перекрити її вигляд сараю, і посунув на неї, змусивши на крок два позадкувати. В її оскаженілих очах було видно кільця білків, і на мить мені здалося, що вона мене вкусить. Але не вкусила. Знову щось гупнуло, знову зашкряботіло, і знову те жахливе квиління розітнуло повітря. З радар було досить. Вона розвернулася і злетіла на ганок. Усе накульгування, мов, рукою зняло. Вона вибралася з хідцями і скулилася під ногами в містера Бовдіча, не перестаючи гавкотіти. «Чарлі, відійди звідти!» «Там щось усередині намагається вибратися, звуки такі, наче велике!» «Хлопче, йди сюди, повернися!» Знову гупа. це ж кряботіння. Я затуляв долоною рота, наче хотів притлумити крик, що рвався назовні. Не пам'ятаю, як піднімав руку. «Чарлі!» Як радар, я побіг. Бо щойно сарай зник з очей, легко було уявити, як двері злітають з петелі, якесь митошливе страховисько з нелюдськими криками стрімко кидається за мною вслід. Містер Бовдіч був у жахливих шортах-бермудах, на ногах – старі капці, що він їх називав дрябками. Затягнуті ранки в тих місцях, де стрижні фіксатора простромлювали плоть, червоніли на тлі блідої шкіри. «Одім!» «Але що?» «Нема про що турбуватися, двері витримають, я про все подбаю!» Я піднявся з хідцями саме вчасно, щоб почути його наступні слова, хоча він стишив голос, як це роблять люди, коли говорять самі до себе. «Сучий син посунув дошки і блоки, мабуть здоровецький. Я вже подібне чув, коли ви були в лікарні, тільки не так гучно». Він заштовхав мене на кухню і зайшов сам, ледь не перечепившись через радар, яка зіщулилася в нього під ногами, але вхопився за одвірок. «Будь тут, я про все подбаю!» Він гримнув дверима чорного ходу, пішов, кульгаючи, шаркаючи, хитаючись. Радар ішла на зирці з пониклим хвостом. Я почув, як він бормоче, потім зболено лається і крекче від зусилля повернувся він з револьвером, який я просив його забрати на перший поверх, але не просто револьвером. Він був у шкіряній кобурі, а кобура кріпилася до шкіряного пояса, прикрашеного декоративними срібними кнопками кончо. Та річ, неначе зійшла з екрана у фільмі Перестрілка в ОК Корал. Містер Бодіч закріпив його на собі так, що револьвер у кобурі опинився трохи нижче правого стегна. Мотузки з сирицевої шкіри, затяжки, таліпалися на тлі шортів з картатої тканини мадрас. Це мало б виглядати смішно. Він мав би виглядати смішно. Але так не було. «Залишайся тут!» «Містер Бовдіч, що? Вам не можна...» «Залишайся тут! Щоб тобі!» Він ухопив мене за лікоть і стиснув. Сильно. До болю. Дихав швидко і хрипко. «Залишайся з собакою! Я не жартую!» Він вийшов, хряснувши дверима, і боком спустився сходами. Радар притулилася головою мені до ноги і тихенько скимлила. Я неуважно погладив її, бо сам вдивлявся крізь шибку. На півдорозі до сараю, містер Боудіч сягнув рукою в ліву кишеню і дістав зв'язку ключів. Вибравши один, пішов далі. Вставив ключ у великий замок і витяг револьвер. Він повернув ключ і відчинив двері, цілячись револьвером трохи під кутом донизу. Я очікував, що зараз хтось чи щось вискочить на нього, але цього не сталося. Та все ж якийсь рух я помітив. Щось чорне і тонке митнулося. Потім зникло. Містер Боудіж зайшов у сарай і зачинив за собою двері. Довгий-придовгий час, хоча насправді не більше, ніж п'ять секунд, нічого не відбувалося взагалі, а потім пролунали два постріли. Стіни сараю, певно, були дуже товсті, бо ті звуки, що в закритому просторі мали б бути оглушливими, до мене дійшли двома глухими невиразними гупаннями, наче хтось вдаряв молотом, який обгорнули фетром. Запанувала тиша. Вона тривала значно довше, ніж 5 секунд, радше 5 хвилин. Єдине, що мене стримувало – наказовий тон містера Бовдіча та вкрай грізний вираз його обличчя, коли він наказував мені залишатися тут, щоб мені. Та зрештою навіть це перестало мене стримувати. Я був певен, що з ним сталося щось погане. Я відчинив двері кухні та щойно зробив крок на задній ганок, двері сараю відчинилися і звідти вийшов містер Бовдіч. Радар кулею рванула повз мене, де й ділися ознаки артриту. Та перебігла двір до нього, коли він зачиняв двері і ставив на місце замок. Добре, що так, бо більше йому не було за що триматися, коли на нього наскочила радар. Лежати, радар, лежати! Несамовитоти, ліпаючи хвостом, вона впала на живіт. Містер Боудіч покрокував назад до ганку, значно повільніше, ніж йшов до сараю. Він помітно припадав на хвору ногу. Один шрам розкрився, і з нього темно-червоними краплинами сочилася кров. Ці краплини нагадували рубіни, які я бачив у підсобці містера Гайнріха. Один старий капець містер Боудіч загубив. «Допоможи трохи, Чарлі!» – попросив він. «Довбана нога вогнем горить!» Я підхопив його під руку, закинув її собі на шию, взяв його за кісляве зап'ястя і ледь не потягнув нагору сходами в будинок. «Ліжко, треба лягти, не можу віддихатися!» Я допоміг йому дійти до вітальні. Дорогою він загубив і другий капець, бо ноги волочились, і опустив на розкладний диван. «Господи Боже, Говарде, що то було? Що ви застрелили?» «Комора!» – сказав він. «Горішня полиця. За пляшками олії весон. Віскі. От стільки!» Він натрішки розвів великий палець та вказівний. Пальці тремтіли. Я раніше думав, що він блідий, але тепер, коли червоні плями помалу зійшли з його обличчя, він скидався на мерця з живими очима. Я пішов у комору і знайшов пляшку Джеймісона, там, де він і сказав. Навіть такому високому, як я, довелося на навшпиньки, щоб до неї дотягтися. Пляшка була запорошена і майже повна. І в тому моєму накрученому стані переляку ледь не до паніки Запах, коли я відкоркував ту пляшку, приніс паскудні спогади Ось тато валяється на дивані в напівступорі Або схиляється над унітазом і ригає Віскі пахне не так, як джин І водночас так Мені весь алкоголь пахне однаково Смутком і втратою Я налив кілька ковтків у склянку для соку Містер Боудіч вихилив і закашлявся, але принаймні його щоки трохи пороживіли Він розщебнув що кобуру «Зніми з мене цю довбану хрінь!» Я потягнув за кобуру і пояс ковзнув сповзаючи з нього Містер Боудіч вилає собі під носа, бо ж пояс напевно шкрябнув йому поперек «Що мені з цим робити?» «Поклади під ліжко!» «Де ви взяли цей пояс? Я його ще не бачив» «Де взяв, там уже нема. Просто поклади, але спершу перезаряди». На поясі між кончо були петлі патронташа. Я прокрутив барабан великого револьвера, заповнив дві порожні камери, вклав револьвер у кубору і засунув під ліжко. Таке враження було, що я сплю на яву. «Що то було? Що там було?» «Я тобі розповім», – сказав він. «Але не сьогодні». «Нічого такого, про що слід турбуватися. На, візьми!» Він простягнув мені зв'язку ключів «Поклади он там, на полицю. Дай мені дві оксі, а потім я посплю» Я дав йому пігулки Мені не сподобалося, що він закидається сильною наркотою після сильного віскі Але ж алкоголю там було лише на кілька ковтків «Не ходи туди!» – сказав він «Може, з часом і підеш, але поки що навіть не думай» «Це звідти все золото» «Осе складно, як кажуть у полуденних мильних операх. Мені не можна про це говорити, Чарлі, і ти нікому не розповідай. Нікому. Наслідки будуть такі, я навіть уявляти не беруся. Дай слово!» «Даю слово». «Добре, а тепер йди і дай старому поспати». Два Радар зазвичай охоче йшла на прогулянку зі мною додолу схилом, але тієї суботи вона не хотіла залишати містера Бовдіча. Я пішов додому сам один і приготував собі пікантний сендвіч із шинкою. Перекус чемпіонів. Тато лишив записку, що йде на зустріч АА у дев'ятій ранку, а потім у боулінг із Лінді та ще кількома тверезами друзями. А я і радий був. Обіцянку, яку дав містерові Бовдічу... Наслідки будуть такі... «Я навіть уявляти не беруся», – сказав він. «Я виконав би в будь-якому разі, але тато все одно міг щось роздивитися на моєму обличчі. Тепер, коли покинув пити, він був у сто разів чутливіший до такого. Зазвичай це було добре, але не того дня. Коли я повернувся в будинок номер один, містер Боудіч усе ще міцно спав. Вигляд у нього був уже трохи кращий, але дихання виривалося з хрипами». Так він дихав, коли я знайшов його на східцях ганку зі зламаною ногою. Мені це не сподобалося. До вечора хрипи минули. Я приготував попкорн, струшуючи його по-старому, на пательні. Ми їли його і дивилися на моєму ноуті-вестерн – хад. Обрав кіно містер Бовдіч. Я про цей фільм не чув, але він виявився непоганим. Мені навіть не завадило те, що він чорнобілий. В одному місці містер Бовдіч попросив зупинити, коли камера наблизилася до пола Ньюмена. «Чарлі, чи він не найвродливіший чоловік в історії? Як ти гадаєш?» «Можливо, так і є», – відповів я. «З суботи на неділю я заночував у будинку. В неділю містерові Бовдічу наче полегшало ще більше, тому я поїхав з татом рибалити на Південно-Елгінське водосховище». Не зловили ми нічого гісінького, але приємно було проводити з татом час під м'яким вересневим сонцем. «Чарлі, щось ти незвично тихий», – сказав тато дорогою назад. «Про щось думаєш?» «Про стару собаку, от і все». То була брехня, хоч і не повністю. Приводи її сьогодні до нас», – запропонував тато. «Я намагався, але радар не хотіла залишати містера Бовдіча». «Іди сьогодні переночуй у своєму ліжку», – сказав містер Бовдіч. «Ми зі старенькою не пропадемо». «У вас хрипкий голос. Сподіваюся, ви не захворіли?» «Ні, просто говорив майже цілий день». «До кого?» «З ким?» – виправив він. «Із самим собою. Іди, Чарлі». Хм, «Ну добре, але телефонуйте в разі чого». «Так, так». «Пообіцяйте, вчора я вам дав слово, а сьогодні ви мені дайте». Ой, господи, обіцяю! А зараз руки в ноги і вперед! Три У неділю радар не змогла вибратися на гору сходами після ранкового туалету і з'їла тільки половину корму. А ввечері не їла взагалі. «Може, їй просто треба відпочити?» – сказав містер Боудіч, але в голосі лунали нотки сумніву. «Дай їй подвійну дозу тих нових таблеток». «Ви впевнені?» – спитав я. Він пригнічено посміхнувся. Хех. «А може стати гірше?» Тієї ночі я справді ночував у своєму ліжку, а в понеділок радар ніби трохи полегшало. Але містер Бовдіч розплачувався за суботу. Знову ходив у туалети назад на милицях. Я хотів прогуляти школу і залишитися з ним, але він заборонив. Того вечора він був наче жвавіший, Сказав, що повертається в норму. А я й повірив. От дурний. Чотири. У вівторок вранці о десятій у мене був урок поглибленої хімії. Ми розділилися на групи по четверо, начепили гумові фартухи і рукавиці. Визначали точку кипіння ацетону. У кабінеті було тихо, тільки мурмутіли голоси, тому звук мого мобільного, коли він задзвонив у задній кишені, був дуже гучний. Містер Екерлі несхвально глянув на мене. «Діти, скільки разів я казав вмикати беззвучний!» Винявши смартфон з кишені, я побачив напис «Боудіч». Миттю скинув рукавиці і відповів на дзвінок, коли вже виходив з кабінету, попри всі протести Екерлі. Голос містера Боудіча лунав напружено, але спокійно. Чарлі, здається, в мене інфаркт, та навіть не здається, і я не сумніваюся. Ви дзвонили. Ви? Я подзвонив тобі, тому мовчи і слухай. Є адвокат Леон Бреддок, Велгіні, є гаманець під ліжком. Усе інше, що тобі потрібно, теж знайдеш під ліжком. Ти зрозумів? Під ліжком. Подбай про радар. І коли все довідаєшся, вирішуй. Він зоркнув. Бляха боляче! Пече, як чавун у кузні! Коли про все довідаєшся, вирішуй, що хочеш із нею робити!» От і все. Він від'єднався. Двері кабінету хімії відчинилися саме тоді, коли я набирав 911. Вийшов містер Екерлі і спитав, що я собі думаю. Я відмахнувся. Операторка 911 спитала, що сталося. Містер Екерлі стояв із роззявленим ротом. Я пояснив їй ситуацію і назвав адресу. Розв'язавши фартух, кинув його на підлогу і побіг до дверей. 5. Ще ніколи в житті я так швидко не їздив на велосипеді. Я стояв на педалях і розтинав вулиці, навіть не дивлячись навколо. Прогодів клаксон, верщали шини, і хтось загорлав «Куди преж гівнюк тупий?» Я їхав швидко, але швидка допомога мене випередила. Коли я різко звертав за ріг сосновою та платановою, опустивши одну ногу і тягнучи її по асфальту, щоб не занесло, швидка вже від'їжджала з увімкненими блимавками та сиреною. Я побіг до чорного ходу. Не встиг я відчинити двері кухні, як радар кулою вилетіла в собачі дверця та й наскочила на мене. Я впав на коліна, щоб вона не стрибала і не навантажувала собі задні стегна. Вона скавчала, дзявкотіла, лизала мені обличчя. Навіть не намагайтеся мене переконувати, ніби вона не зрозуміла. Сталося щось погане. Ми зайшли всередину. На кухонному столі розлилася чашка кави, а стілець, на якому він завжди сидів, дивно, як ми обираємо собі місця і тримаємося їх. Був перекинутий. На увімкненій плиті стояла старомодна кавоварка, занадто гаряча. Пахло горілим. Пахло хімічним дослідом, могли б сказати ви. Я вимкнув плиту і за допомогою кухонної рукавички переставив кавоварку на холодний пальник. Весь цей час радар не відходила від мене. Тулилася до ноги, терлася головою об коліно. На підлозі біля входу до вітальні лежав календар. Уявити, що тут сталося, було неважко. Містер Боудіч пив каву за кухонним столом. Кавоварка грілася на плиті, щоб друга чашка була гаряченька. Раптом у груду йому вгатило молотом. Він розливає каву. Стаціонарний телефон у вітальні. Він підводиться, йде туди, перекинувши стілець, хитається і зриває зі стіни календар, коли за неї хапається. Ретрофон лежав на ліжку. Ще там була обгортка з написом «Папа Верин», укол, який йому зробили перед транспортуванням, мабуть. Я сів на зіжмакану постіль на розкладному дивані, погладжуючи радар і чухаючи їй за вухами, бо це завжди її заспокоювало. «З ним усе буде добре, мала. От побачиш, він одужає. Але на випадок, якщо ні, я зазирнув під ліжко. Там, за словами містера Бовдіча, все, що мені потрібно». Побачив револьвер у кобурі на поясі інкрустованому кончу. Ще там була зв'язка ключів і гаманець, якого я не знав. І старомодний касетний диктофон, який я знав. Але тоді він примостився на пластиковому ящику з-під молока серед мотлуху на третьому поверсі. Зазирнувши у віконце диктофона, я побачив усередині касету «Радіошак». Він або щось слухав, або записував. Я готовий був поставити гроші на те, що таки записував. Ключі я поклав в одну кишеню, гаманець в іншу. Я б сховав його в рюкзак, але той залишився в школі. Інші речі я заніс нагору і поклав у сейф. Перш ніж зачинити дверця та й прокрутити шифр, я впустився на коліно і занурив руки позап'ястя в золоті гранули. Пропускаючи їх крізь пальці, я думав, що з ними буде, якщо містер Бодіч помре. Радар скавчала і гавкала біля підніжжя сходів. Я спустився, сів на диван і зателефонував татові. Розповів, що сталося. Тато спитав, як він. Не знаю, я його не бачив. Зараз поїду в лікарню. Посеред клятого мосту задзвонив мій телефон. Я заїхав на паркінг зіп Марту і натиснув кнопку відповіді. Меліса Вілкокс. Вона плакала. Чарлі, він помер дорогою до лікарні. Його намагалися реанімувати, все перепробували, але інфаркт був занадто сильний. Так прикро. Дуже співчуваю. Я сказав, що мені теж прикро. Подивився на вітрину Зіп, Марту. Вивіска на ній була незмінна. Гора смаженої курятину на тарелі і напис Найкраще у своєму краї!» Полилися сльози, затуманили слова. Мене помітила місі Зіп і вийшла на двір. «Усе гаразд, Джолі!» «Ні», – відповів я. «Зовсім ні!» Сенсу їхати в лікарню не було. Я попедалював по мосту назад, а потім пішки повів велосипед на гору пагорбом Платанової вулиці. Був занадто вимотаний, щоб їхати, особливо на той крутий підйом. Біля нашого будинку зупинився, але той будинок порожній і залишатиметься таким до татового повернення. А в іншому будинку, собака, який я потрібен, я подумав, що тепер це вже моя собака. 6. Повернувшись до будинку містера Бовдіча, я трохи попестив радар. Гладив і плакав, частково від шоку, а частково ще й тому, що до мене потроху доходило. На тому місці, де раніше був друг, утворилася діра. Погладжування її заспокоювало. Та й мене, мабуть, теж, бо я почав міркувати. Передзвонив Мелісі і спитав, чи робитимуть Ростинна. Вона відповіла, що ні, бо він померне на самоті, і причина ясна. Коронер випише свідоцтво про смерть, але йому потрібен якийсь документ, що засвідчує особу. У тебе часом немає його гаманця. Хм. Ну, якийсь гаманець у мене був. Не той, який носив у кишені штанів містер Бовдіч, коричневий, а той, який я знайшов під ліжком, був чорний. Але цього я Мелісі не сказав. Просто відповів, що гаманець є. Вона сказала, мовляв, можна не поспішати, ми всі знаємо, хто він. Але я в цьому засумнівався. Погугливши номер Леона Бреддока, я зателефонував йому. Розмова вийшла коротка. Бреддок знав, що всі справи містера Бовдіча впорядковані, бо він не сподівався на довге життя. Сказав, що не купуватиме зелених бананів. Мені це здалося чарівним. Рак, подумав я. Ось чому він упорядкував свої справи. Ось на яку смерть чекав, а не інфаркт. А він приїжджав до вас в офіс? – спитав я. Так, на початку цього місяця. Інакше кажучи, коли я був у школі. А мені про це не сказав. Мабуть, Убер взяв. Е, що, вибачте? Нічого. Меліса, його лікарка, каже, що комусь, здається, коронеру потрібен документ, який засвідчує особу, щоб виписати свідоцтво про смерть. А, так, так. Звичайна формальність. Якщо занесете його в реєстратуру лікарні, там зроблять ксерокопію. Посвідчення водія, якщо воно в нього було. Навіть про годиться, думаю. Щось із фотографією. Без поспіху, бо тіло в ритуальну службу віддадуть і так. Мабуть, ви ще не знаєте, до якої ритуальної служби... Кросленд. Перебив я. Вони ховали маму. Тут, у центрі. Добре. Дуже добре. Він залишив кошти на такий сумний випадок. Будь ласка, повідомте мені, коли про все буде домовлено. Може, цим можуть заопікуватися ваші батьки. А після цього мені треба буде з вами зустрітися, містер Рід. Е, зі мною? Навіщо? При зустрічі розповім. Думаю, розмова в нас вийде приємно. Сім. Я зібрав корм посуденою лікарадару. У жодному разі я не збирався залишати її в цьому будинку, де вона чекатиме на повернення господаря з тої далечині, куди він відійшов. Я причепив до її нашийника повідець і повів додолу пагорбом. Вона йшла повільно, але рівно, і без труднощі вибралася східцями на наш ганок. Радар уже знала цей будинок і відразу ж пішла до миски з водою. А потім лягла на свій килимок і заснула. Невдовзі після полудня повернувся тато. Не знаю, що він побачив на моєму обличчі, але одного погляду йому вистачило, щоб міцно мене обійняти. Я знову розплакався, і цього разу сльози потекли рікою. Він притулив долоню мені до потилиці і гойдав, наче того хлопчика, який втратив матір. І від цього я заплакав ще сильніше. Коли водоспад припинився, він спитав, чи хочу я їсти. Я кивнув, і він посмажив яєчню болтанку з шести яєць, додавши туди пожмені цибулі і солодкого перцю. Ми поїли, і я розповів, що сталося, але багато про що я замовчав. Про револьвер, звуки з сараю, відро золота в сейфі. І зв'язку ключів не показував. Я подумав, що невдовзі очищу совість, і він, мабуть, дасть мені чортів за те, що я промовчав. Але поки що притримаю в таємниці всі божевільні штуки, доки не прослухаю ту касету. Але гаманець я татові показав. У відділенні для паперових грошей лежали купюри по 5 доларів, такого різного виду, що я й не бачив. Тато сказав, що це срібні сертифікати, не така вже й рідкість, але ретро, як телевізор і плита містера Боудіча. Ще там були три посвідчення особи. Картка соціального страхування, видана на ім'я Говарда А. Бовдіча, заламінована картка, яка засвідчувала, що Говард А. Бовдіч був членом Американської асоціації лісорубів, водійське посвідчення. Я зачудовано вдивлявся у фотографію на картці асоціації лісорубів. На ній містерові Бовдічу було приблизно 35 років, максимум 40. На голові копиця палахкотливого рудого волосся, зачесаного назад із гладенького чола без жодної зморшки охайними хвилями. А такої зухвалої усмішки до вух я в нього не бачив ніколи. Часом він усміхався, раз чи двічі навіть широко, але так безтурботно. Ні. Він був у картатій фланелевій сорочці, і так, схожий на дроворуба. «Простий дроворуб», – сказав він мені не так давно. В казках їх багато. Це дуже-дуже добре, звався тато. Я підняв погляд від картки, яку роздивлявся. Що? Це? Він передав мені водійське посвідчення, на якому містерою що було приблизно 60. Руде волосся все ще було доволі густе, але вже рідшало і програвало битву з сивиною. Згідно з написом під іменем, права були дійсні до 1996 року, але ми знали більше. тато перевірив в інтернеті. Містер Боудіч мав авто. Десь. Але чинного водійського посвідчення штату Ілінойс в нього не було. А цей документ. Я здогадувався, що в містера Гайнріха могли бути знайомі, які виготовляли фальшиві права. «Навіщо?» – спитав я. «Чому він таке зробив?» Причин може бути багато, але я думаю, він знав, що свідоцтво про смерть не видадуть хоч без якогось посвідчення особи. Тато похитав головою, не роздратовано, а захоплено. Це, Чарлі, була гарантія поховання. І що нам із цим робити? Користуватись. Я певен, він мав свої секрети, але навряд чи грабував банки в Арканзасі чи влаштовував стрілянину в Нешвільському барі. Він був добрий до тебе і до своєї собаки. Мені цього досить. Я вважаю, його слід поховати з його маленькими секретами, якщо адвокат їх не знає. Чи ти так не думаєш? Думаю. Насправді я думав, що секрети в нього були, так, але не маленькі. Якщо не вважати маленьким цілий статок у вигляді золота. І в сараї щось. Щось було доки він це не застрелив. 8. Говарда Адріана Боудіча провели в останній путь через два дні, в четвер 26 вересня 2013 року. Поминальна служба відбулася в ритуальному домі Кросленд і поховали його на цвинтарі-сентрі, там же, де знайшла вічний спокій моя мама. На татове прохання преподобна Еліс Паркер провела на релігійну службу. По мамі також правила вона. Преподобна Елі говорила коротко, але все одно в мене було багато часу на роздуми. Трохи про золото, але більше про сарай. Він щось там застрелив і збурення його вбило. Не одразу, але я був певен, що причина в цьому. На поховальній церемонії та на цвинтарі були присутні Джордж Рід, Чарльз Рід, Меліса Вілкокс, місіс Альтея Річленд, адвокат Леон Бреддок і Радар, яка проспала всю церемонію і подала голос тільки раз біля могили. Завила, коли труну пускали в землю. Я певен, це звучить сентиментально і неймовірно водночас. Можу сказати лише одне. Так і було. Меліса обійняла мене і поцілувала в щоку. Сказала телефонувати їй, якщо захочу поговорити, і я пообіцяв, що так і зроблю. На паркінг я повертався з татом і юристом. Радар повільно дибала поруч. Лінкольн Бреддока був припаркований біля нашого скромного шеві капріс. У затінку дуба, листя якого вже золотилося, стояла лавка. Посидимо трохи», – запропонував адвокат. «Я маю вам розповісти дещо важливе». «Стривайте», – сказав я. «Ідіть, не зупиняйтеся!» Я дивився на місіс Річленд, яка озирнулася так само, як завжди на Платанові, наставивши долоню дашком над очима, щоб затулити очі. Побачивши, що ми йдемо до машин, чи принаймні схоже на те, вона сіла у свою і поїхала. «От тепер можна і на лавку», – сказав я. «Ха, я так розумію, та веді з допитливих», – завважив Бредок. «Вона його знала?» Ні, але містер Боудір сказав, що вона любить скрізь пхати носа, і мав рацію. Ми сіли на лавку. Містер Бреддок поклав портфель на коліна і розтибнув його. Я казав, що в нас буде приємна розмова. Я думаю, ти зі мною погодишся, коли почуєш, що я маю сказати. Він вийняв теку, астеки, стосик паперів із золотою скріпкою. На верхньому стояли слова «Остання воля» та заповіт. Тато засміявся. «Боже, невже він щось відписав Чарлі?» «Не зовсім так», – виправив його Бреддок. «Він усе відписав Чарлі». «Я бовкнув перше ліпше, хоч і не дуже ввічливе». «Всратися й не жити!» – усміхнувшись, Бреддок похитав головою. «Це, як у нас юристів кажуть, ну, ломка Кастатон. Ситуація безлайна. Він залишив тобі будинок і землю, на якій той стоїть». «Непоганий клапоть, вартість якого вимірюється щонайменше шестизначною сумою. Великою шестизначною сумою, враховуючи ціни на нерухомість у центрі зресті. Усе, що є в будинку, також твоє. Плюс машина, яка нині зберігається в містечку Карпентервіл. Я вже ж собака». Нахилившись, він погладив радар. Вона на мить підвела погляди, знову поклала голову на лапи. «Невже це правда?» – не вірив тато. «Юристи не брешуть» запевнив Бредок, та потім уточнив. Ну, принаймні в таких справах. І немає родичів, які можуть оскаржити? Дізнаємося, коли заповіт буде затверджено, але він казав, що немає. А мені... мені ще можна заходити всередину? – спитав я. У мене там залишилися речі, здебільшого одяг, але ще... Я не міг згадати, що ще в мене було в номері один. Міг тільки думати про те, що містер Бовдіч зробив одного дня на початку того місяця, поки я був у школі. Можливо, він змінив моє життя, поки я писав контрольно з історією або кидав м'яча в кільце в спортзалі. Тієї миті я думав не про золото, сарай, револьвер чи касету. Просто намагався осягнути те, що тепер я володію, чи невдовзі володітиму, верхівкою пагорба вулиці Платанової. А чому... Тільки тому, що одного прохолодного квітневого дня почув, як радар виє на задньому дворі будинку, який дітлахи називали «психодомом». Адвокат тим часом усе говорив, довелося попросити його перемотати назад. «Я кажу, а вже ж можна заходити. Зрештою він тепер твій з усіма потрухами. Принаймні стане твій, коли заповіт буде затверджено». Юрист поклав заповіт назад у Теку, Теку у портфель, клацнув замками і підвівся. Вивудивши з кишені візитівку, простягнув її татові. А тоді, мабуть, згадавши, що тату не спадкоємець нерухомості, яка коштує шестизначну суму, велику шестизначну суму, вручив ще одну картку мені. Телефонуйте, якщо будуть запитання, і я теж буду на зв'язку. Попрошу прискорити процес затвердження, та все одно він може тривати півроку. Вітаю вас, юначе. Тато і я потисли йому руку і провели поглядами до Лінкольна. Мій батько зазвичай не лається, на відміну від міста Рабоудіча, який схильний вставляти бляха в подасіль. Але поки ми сиділи на тій лавці, занадто приголомшені, щоб вставати, він зробив виняток. «Охрені ти. «Точно!» – кивнув я. Дев'ять Удома тату приніс із холодильника дві коли. Ми цокнулися бляшанками. «Як ти, Чарлі?» «Не знаю». «На голову не налазить». «Думаєш, він мав щось у банку? Чи лікарня з нього все витрусила?» «Не знаю». «Але я знав. В громадянському небагато, за дві тисячі. Але на горі відро золота, а в сараї може ще більше. Разом з тим невідомим, що там ще було». «Але насправді це не має особливого значення», – сказав тато. «Ця нерухомість золота». «Золота, це точно». «Якщо все вийде, то про витрати на твою вищу освіту можна не турбуватися». Він протягло зітхнув, склавши губи трубочкою. «Хух, таке відчуття, наче з моїх плечей звалився тягар вагою 90 фунтів». «Це якщо ми будемо продавати», – сказав я. Він дивно на мене глянув. Е, «Маєш на увазі, що залишиш його собі? Станеш як Норман Бейтс і житимеш у психодомі?» «Тату, він не схожий на моє, так привидами». «Я знаю, знаю. Ти привів його до ладу». «Ну, там ще є над чим попрацювати. Я сподівався, що до зими його весь пофарбую». Тато все ще дивився на мене якось дивно, задерши голову. Чоло йому прорізала неглибока зморшка. «Там цін на землячий, пане, будинок». Я хотів посперечатися. Мене жахала думка про знесення номер один по вулиці Платановій. Не тому, що в ньому багато секретів, а тому, що в ньому залишалося так багато від містера Бодіча. Але не став цього робити, бо це було безглуздо, бо на повне фарбування все одно не вистачить грошей, доки не спливе термін затвердження заповіту, а конвертувати золото в готівку не було можливості. Я допив колу. «Хочу туди піти забрати одяг. Можна залишити раді тут із тобою?» «А вже ж, мабуть тут вона й житиме відтепер, правда?» Ну, принаймні, до... Він не договорив, просто знизав плечима. 10. Перше, що я помітив – відчинену хвіртку. Я думав, що зачинив її, але певності не було. Я обійшов будинок, почав підійматися на ганок і застиг на другій сходинці. Двері кухні були відчинені, а їх я таки зачиняв точно. Ще й замикав. Піднявшись на ганок, я побачив, що так, замикав. Довкола замка, частково вирваного з одвірка, стирчали гострі уламки дерева. Я не подумав про те, що зломщик міг досі бути всередині. Вдруге за той день я був занадто приголомшений, щоб міркувати. Пам'ятаю, подумки зрадів, що залишив радар у нас удома. Занадто стара і тендітна вона була для нових хвилювань. Привіт, друзі! А сьогодні у мене 588-й день, і я дякую силам оборони. Все почуємось, а деським, може, і побачимось. Все буде Україна, сонечко.